Двічі вони їздили з виступами до Варшави, а одного разу – до Риму. Дідові страшенно подобалася бабцина сукня для виступів – Оксамитова, темно-зелена з блискітками. Бабці подобалися дідів-годинник фірми «Тісо» зі шкіряним ремінцем і запах тютюну – його «Вічний супутник». Діда дратували бабцин голосний і дзвінкий сміх та її любов до галасливих кампаній і тривалих забав, під час яких вона сміялася і говорила особливо голосно. Дід теж любив гучні збіговиська і святкування, що нервувало в ньому бабцю. За її словами, він ставав ще похмуріший, мовчазніший і невдоволеніший, як зазвичай. Після першого поцілунку, а сталося це останнього вечора під час їхнього першого перебування у Варшаві, дід з бабцею почали непомітно для себе обмінюватися особливостями своїх вдач, переважно тими, що найбільше дратували. Бабця ставала дедалі незадоволеніша всім і буркотливіша, Дідо сміявся, голосно і майже кричав, коли хотів щось розповісти веселій компанії. Повернувшись із подорожі, закохані побралися вперше. Їхні характери змішувалися з неймовірною швидкістю і хаотичністю. Той процес скидався чимось на броунівський рух. І незабаром дідо дорікав бабці, що вона занадто мовчазна, а бабця вичитувала діда за непристойну поведінку при чужих людях. Ну, врешті сталося так, що обоє зненавиділи ходити в гості чи приймати їх у себе, за що звинувачували одне одного. Хоча час від часу дідо повертався додому добряче п'яний, горланячи, як збережан до кадри, чоловіки манджали докраїлося серденько із горя і печалі, кривавилось серденько в хорунжого осипа, як нам з очей зникала та золотая липа, за що отримало тиждень гримання дверима, грюкання баняками і глухого мовчання. Або бабця в свою чергу запрошувала до них зо десятки знайомих, переважно тих, кого дідо недолюблював. І, незважаючи на його протести, скарги на біль голови і на бажання побути самому влаштовувала пишну гулянку з танцями і співами. Одним словом, перед подорожжю хору до Риму відбулося перше розлучення. Через те Італію обоє намагалися не згадувати. Окремо вони прожили якихось півроку, спершу навіть не розмовляли, потім почали, нехотячи, зустрічатися поглядами. Дідо часто ловив себе на тому, що намугикує Боже мій, боже мій, на що мене ти покинув. Бабці всюди вчувався запах тютюну, а після другої поїздки до Варшави де їх через помилку поселили в готельному номері з двоспальним ліжком, вони побралися в Подальше розлучення та одруження вже не пов'язувалися з подорожами, окрім четвертого весілля, яке відбулося в Умані два дні після третього розлучення. Саме до цього весілля Лукаї малював бабцин портрет. Але не закінчив його і подарував того разу молодятам дві керамічні вази, а роботу закинув під ліжко. Судячи з усього, вона все одно мусила стати весільним подарунком, подумав Лука. Прикра осінь з дощами і холодом почалася вже з перших днів вересня. Це тим більше схиляло Луку до безвелазного сидіння в хаті. Робота над портретом йшла повільно, але без гальмування. Лука шукав кольори, увиразнював тіні і лінії, не гарячкував, не старався, не думав, не спішив, не лічив дні, не ходив на пари.